meg, mit mászkálsz ilyenkor? kérdezte, amikor feltápászkodott. Dolgoztam. Itt lakom a közelben. És te? Száncsív, Rahul vagyok. Tudtam, hogy jönni fogsz, és ki kellett találnom valamit, hogy szóba állj velem. Na a füllentést még életemben nem hallottam, kacagott a lány. Az a kísérlek. Száncsív úgy érezte, mintha újjászületett volna. Ne mond!